أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها والله هم في واجمموتو هر تون هم في خالیدون مقصد د صورت د بقره بیایان دی د چلورو مسلو اوله مسله اسبات د توید داول چې الله لکه څنګه چې پهذاد کی یو د د غرنې په صصففاو کم یو ده ده ده ده ده دی دوه مسله پهدي صورت کې بیانیږي اسبات د رسالت دا س تول چې الله همیشه د پااره پ غمران را لگلی دي د خلکو د خیر او د اصلاح د پاره درې مسئله په دې صورت کې بیان کیږي jihad fi توحید او رسالت د پاره بدني قرباني ورکول د درېم مسئله په دې صورت کې او څلورمه مسئله په دې صورت کې کی بیان کیږي انفاق فی سبیل الله یني مالی قرباني ورکول توحید د پاره او رسالت د پاره د کچنګې صورت کتلور مسالې دی د غرنګي صورت په څلور برخو کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه ده په دې کې اوله مسله چې اثبات د توحید دی بیانيږي دویمه برخه یو سل یو نه یو سل شپږه ويا پورې په دې کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیانيږي دریمه برخه یو سل واه نه ده په کې دریمه مسله jihad فی سبیل او څلورما برخه 230 په 29 تر اخره پوره ده د صورت او پدې کې څلورما مساله انفاق فی سبیل الله بیان کیږي بیا دا ولې چې سلا ده دا د دریو بابونو مې تقسیم ده یو باب موږ ویل دا دویم باب کې موږ له اول باب شل ایتونه په دې شلو ایتونو کې بیانو د دریو ډلو هاغ درې ډلې چې د سورته فاتحه کې مختصر بیان شوه و د بلته لګ تفصيله کو پاغه باندې وضاحت کو پاغه باندې اولو پینځو آیتونو کې د مؤمنانو پنځه صفات بیان کړه حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان کړو بیا دوايو آیتونو کې شپغم او عم کې د منکرینو بیانو حکم د دنیا او حکم د بیان کو ورته بیانها آیتونو کې اتم نووالش پاړه سمه پوره د درې مدلې د منافقانو بیانو او د لصفاتونه بیان کړه حکم د دنیا حکم د آخرت بیان کړو بې پخرو تلورو آیتونو کې ولسمنه والا پورې پر دې کې دوه مثالونه بیان کړل د او د دو وبو دوه آیتونو کې یو مثال د دو او دوه آیتونو کې یو مثال د وبو د اور مثال د پاره د منکرين او غدوي او د وبو مثال د پاره د منافقان او غدري مړل بیا آیت نمبر 29 نوارا نه درسمه پورې دویم باب شروع شوه لري دویم باب کې عام خطاب د ټول انسانانو ته او غو کې مضمون دا دی چې او بو عبادت کی یو منی خپل رب یعنی عبادت کې اخلاص پیدا کی دی یو الله عبادت کوي د بلچا عبادت نکوي الله صرف عبادت کې بل مشرک ولې زکا چې خلق کوم تاسو پیدا کړي یو دلیل یعنی پر الله به 15 دلایل ذکر کړه یو چې تاسو پیدا کړي ان تاسو خالق زیمه چې خالق د زیمه لا نو زما عبادت کوي ماسب بل مشرک وې د دویم دو دلیل دی چې تاسو د مشران خالق زیمه تاسو مشرانو ما پیدا کړی دي چې د مشرانو خالق دی زایمن او بو دو ربکم عبادت کوئ د خپل رب یو په عبادت کې یو من خپل رب دریم دلی الذي جعل لكم الارض فراشا د یو رب عبادت زکو کوئ چې جسمه کې ته فرض ګرځولې ده د یو رب عبادت زکو کوئ چې وسما بنا اسماء چت ګرځولې دي د یو رب عبادت و کوئ چې باران راوري او رځکرو را باسي داغینه داغه په ذریعہ باندې زکه داغه عبادت وکم نو بیا سماره د دلایلو ذکر کړه نتیجا د دلایلو ذکر کړه چې فلا تجرول لله انداز او انتم تعلمون هر کله چې خالق ستا الله ده د مشران او خالق دی الله ده د زمکه مالک الله ده د اسوان مالک الله ده د باران او د میو د درځک ذمہ الله ده نو د الله سر پسیفت صفت کې شریکان مگر زوا د الله چې کوم صفت د غبل د الله صفت مو مخلوق ل ويرکوا او مد مخلوق صفت الله ل ويرکوا د د دلایل و ثمر رو با سلام بیا ایت نمبر دروشتم کې څلور خبرې وي یو خبر پکې اسبات د رسالت و پرونی سبق کې مونږ یو خبر پکې اسبات د رسالت و مونږ ویلو چې په دې اوله ایسه کې اسبات د رسالت مساله ذکر راوړه چې دا اسم د رسالت او توحید دا دوه مسلې په خپل منځ کې لازم او ملزوم دي کله چې توحید مني خود خپل زمانه د پیغمبر پیغمبرینه مني لکه زمونږ زمانه پیغمبر نبي علی السلام ده او دین مخکې چې کوم پیغمبرانو د هر زمانه خپل خپل پیغمبرو د هر قوم مچ د خپل زمانه د پیغمبر پیغمبرینه مني نو توحید غټن وير کئ او کچې د پیغمبري اومني لیکن توحید نہ منی شرک کئ نو بیا پیغمبري منل د پیغمبر دا غټن وير کئ یعنی دا دوارد و منی نو الوب کامل ایمان درکه راضی نو زکه په دی آیت کې اسبات رسالت بیان کړو چې دا پیغمبر علی سلام ما در لګلې د ځان خبرې نکئ دا, دا زمو پیغمبر ده ما در دا وહી کړی دا او دا خبره تاسو ته کئ ځان د خېټ نه لګیا نه ده دویمم خبره په دی آیت کې د قران په دی آیت کې د قران ریختنواله ثابت کړو مم انزلنا على ابدنا کچې تاسو په شک کې دغه کتاب نه چې مر عليګل خپل بنده باندې دې دلته یو قران هغه صداقت بیان کچ دې کې شک مکوې دا مادر لگالي. دا د یو انسان کتاب نه دې انسان د کلام نشي کوله او درې مسله په دې صورت کې وا دلیل وحي په توحید باندې مخکې توحید داوه بیان دا شو ته توحید داوا دا دا دا دا او بودو ربکم عبادت کې یو من خپل رب دا توحید داوا نو دلتا الله وی ان دلتا الله پتہ غداو مانی دلیل وحی بیانې چې دا مسلا مادر لګلې دا حکم ما کړه زګد مکی مشرکان وبوی دا خدای نبی اسلام خبری دی دا الله نه دی ویلي چې عبادت کېو یو او منه او جیموار بل نشتره دا صرف دا, دے دا خبری خبرې کوي الله دا خبرې نه دی کړې لکه نن سبا چې مون قران توحید بیانو نو مون باندې الزام لګې ودا دوی ځان لګیا دی الله دانی ان نو الله وای چې دا مثلا مادر لګل دا پیغمبر د خیر خبر نه ده د توحید دا, دا درې خبرې شوه چلوره خبره په دې صورت کې وا مطالبه د دلیل هر کله چې الله داوا ذکر کړ کړه په داوه باندې دلایل ذکر کړ نو اوس الله مطالبه کوي تا نه چې تم دلیل وخیا ته چوي چې بل لایک د عبادت شتا بل زموار شتا بل چې نه هغه الله سره شریک شتا په صفاتو کې په کارونو کې هغه کارونه چې هغه د الله کارونه دي نو دلیل راوړه او خا د دلیل ما ته پاغي ما خو ته خودل تر دې زې پر موږ سبق ویلو ننني سبق کې دغه دوا یتون چې ما ویلې نو په دغه تعلق له شتم نه مراهيت کې او فيلم تفعل ولن تفعل په دې آیت کې زجر ده په دې آیت کې زجر ده درې خبره دي په آیت کې په دې دوا د سویل کوي په څلور نمبر آیت کې دوه خبری دي یو زجر دي او تخويف ته زجر راتنه ته ویل کېږي په دې کې دا مشرکان چې د دلیل وړاندې نکړې شو په خپل داوا باندې نو هغه ته زجر ویل کېږي رټي چې تاسو موږ د دلیل راوړای نه تاسو کې دا توه شته چې دلیل راوړای ځکه تاسو په غلطه یا چې غلطه معنی غسه دلیل نه د زجر ویل کوې راتل او پدی کی دویمه خبر تخويف ده ير ور کوي چې دلیل خمران اورو او کو بهم نه دا مسله او بدوره بکم والا نبي اوره تیار شي بیسه زاله تیار شي او پدی 53 तम نمبر ایت کې او بشر الذین امنوا عامل الصالحات په دې آیت کې بیا بشارت دی ورم تر دې پورې دا مسره د شوا دا ایتونه په دې باندې ځان پوي کوي چې دربار لګیدل له په دربار کې یو مالک ده الله دی مالک ته یو کس را غل مدي نبي عليه السلام نبي عليه السلام د داو داوگیر ده د یو مسلې کوم مسل توحید داوگیر ده پیغمبر علی السلام د الله په دربار کې ویلارد دي بل خو مشرکان ویلارد دي مخالفین ویلارد دي پدوی باندې داوا شوي ده سیدا نبي عليه السلام دا, دا داوا دا داو بیان کړه او باخپر داوا باندې دلایل بیان کړه او بیاي د مشرکان ته وی چې تاسو خپل پیداوا باندې دلیل راوړئ ځار کلاغوي دلیل رانورو نو اوس پرې دوه آیتونو کې الله فیصله کوي په دې آیت نمبر 26 کې او 27 کې الله فیصله کوي فیصله دسی کوي چې سزا ورکي هغه چا له سزا لیکي هغه چا دپاره چغد دلیل رانورو هغه دلیل خپل مسله باندې رانورو لکه مشرکان دلیل او دلیل را نوړو او بیا دلیل د نه راړو سره سره دا مسله ونه مدله انکار کاره مکې مس نه ځکه تهقاذا خو دا چې تا سر دلیل بایدته قانې شي چې ما دلیل نه شتهه زه په غغله ته باندېیم نو مشرکانو دلیل را وړو او بیا قانیم نه شوه بر ته شرک من کلک ولاړم دي نو الله دلته فیصله ته سونه ووي چېورلهتیار شي ستاسو ځ وور دی سزاه او تلی او هغه نبی رسلام چې هغه داوی کوله د توحید او د لایل دی بشارت ورکی زیره ورکی هغه با الله اغه ته عزت زیره ورکی وګوره د ایتونکه فیل لم تفعلوا پس که چریتا سو ون کړو دا کار کوم کار دلیل عمران ورو په خپل داوا باندې تاسو چوي بل علم الغیب شته او په دې مساله من دلیل وړاندین نکړو تاسو چوي چې بل مشکل کو شاشتہ او دلیل عمران اورو تاسو چوی چو چې بل لایق د بلن اشتا غایبانه او دلیل را اورو تاسو چوی چو چې د بل نظر نیاز شتا او دلیل عمران اورو د ټول عبادت تی کنه د ټول په عبادت کې راځي نو فئن لم تفعلوا پڅکه چې تاسو ونه کړو دا کار دلیل عمران اورو پر خبره داوا باندې اوس ګور مالک د بل ډلې ته د مخالفو ته والند تفلو او هر نشه نه شه کولی دا کاره تاکې د م کوي چې مړه راړ هم شي اول تهوي که چېر دا کاره مونو دلی هم را وړو بیا به تهروسته چې کول هم نه شي د تا سر د تم نه دی په د خپله خبرهمانې تاسو به کوم ځ نه را او او نشه کولی دا کار تاسو تاسو ګدا توان نشته چې تاسو دلیل راوړی په خپل شرک باندې که دا یو دروغه مسله ده باطله مسله ده فت تكون نار التي و يرګي د اور هغنه وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغي دا خلک دي او غټي دي په دنیا کې د اور خشاک ګیسوي ګیسن اور بلیږي یالرګي مرګي وي یا نور ته پانی مادي اغه نور بلیږي غشایه مشایه چوت شي اور بلیږي دا داغه د خشاکي لیکن د جهنم خشاک انسانان دي د انسان به دسي دمانه به اوربلیږي يې دا به سورس وي د اور د بریدو د پاره ذریعہ به د اور د بر لاکه دنیا سر کم د اور د بریدو د پاره ګیس ذریعہ دا کنه غیر نه بلیږي دانګي خشاک لرګي مرګي دکي موکي دا ذریعہ به د اور بلی بلیږي ته اور د دمانه تیزويشه نو دانګي په جهنم کې به دا خلک شي دا به خشاکي د اور ان دا دسي ویله ګیس او لرګي چې په دنیا کې دي دن. ولہ ہجارت او تیږي وي دا تیږي بچي ده دا د جهنم خشاكي ولې چې تیګه ګرم شي دغه انسان غوخوري د تیږي ګرمایش ډېر خطرناکي چې تیګه ګرم شي نو په دی وجه من الله چې جهنم سخت زهرې سخت سزا الله ور کوي نو په دی وجه من الله ال خشاک خلق کړي او او غټي کړي تیږي کړي دي نفیل لم تفعلوا بس که چې تاسوونه کو دا کار دل را وړو واللا او هرگز نشکول شي کول دا کار اندلیل نه شي تاسو ځکه تاسو بغلت ته تاسو تاسو دا غلطه ته د بیخي ف قناار لتي نوېکې د ور هاغ نه فته قه ېکې د وور نهلت د هغه وور خشاک داغې نسو خلک دی ول او ګټې دی تږې دی اوت لیل تیار کڑی دغور، دپار بل کی شوې دغه وه لیل کافرین نه دپار دمون کو یو بل قید ده کوي چې تونو کې کفرو یا آمون لهفض را ش ک د بل ید کې امون راغلی دی او پس او بشریرلهین امو او دلته کافرین د دانا چې کافر او مسلمان ځکه ګوره او لیل مسلمان دی خو توید نه کار کوي په مسلمانانو کې د خلک شته چې دغه کېدي د شرک دی دین امراد کافر آگا دي ندی رکا ہندوانو سکانو عیسیانو یہودیاں ناکو اسم دی پدی که شامل دی پدی که هر آگا انسان شامل دی پدی کافرینو که چاگر توحید نا انکار کئی او هغه پا شرک مانے دلیل نشی راوڑا لے اللہ وی داور دا داپارا تیار کئی وعیدت لیل کافرینو پدیوځه موږ معنا کو مونکرین موږ معنا کو مونکرینو کې کې يهودي د مونکرینو کې ره کې سہید هم مونکي رکه ده کې هندو هم مونکي رکه ده او کې مسلمان هم موږ مونکرو کې ځانته دیوي مسلمان کنا وعده للکافرین تیر کړې شوی دا اور د پار د اوس په دې بل آیت کې الله زيره ور کوي بشارت ور کوي مؤمنانو ته چې کتا سو په خپل مسله باندې کلاک شوي دا مخکې کوم مسله بیان شو او بدور بکو والا کو په دې باندې کلاک شوي نو تاسو د پار یو او دپاره یوخ نه تیجه ده دې عمل ستاسوو وبه شیرله نه او زیری ورکه کسانو تهبه شیرله نه او زییر ووررکه کسانو ته عامو چې ایمان را وړی دی نو آمو کې شاره توحید ل دا دغه مخکې مسله ته ده ځکه بیا به شيګ و چېمان خو منږه را وړی لکنه کې د خو د شاگانو ص نه ده ش د پهکې بیا خو بران و چې منږمان را وړی دی کهته امونه ماد عام مسلمانی وواې نو آمونه ماد عام مسلمانی نه ده. امنونو مراد د مغخ کی کوم مضمون تیر شو دی په آیتونو کې یا په کومېسا کې یا په صورت کې نوغه مضمون ته اشاره ایخا کفرو امنو کې نو بشر الذین امنوا او زیره ورکا کسانته امنو چې ایمان راوړې توحید باندې د مغخ کی دارنګ رسالت مخ تیر شو اس باده رسالت په دی آیت نمبر دروشتم کې نو امنو مراد چې ایمان راوړې پر رسالت باندې د پیغمبر اسلام پیغمبري باندې دارنګ امنو کی مخ کې تیر شو ته اشاره وا صداکد قران مدروشتم کې نو عامهونو نو مراد په با قران باندې ایمان شو وښو توحید باندې ایمان شو ز... او غره بشارت مونږ بشارت د بشري نه ده بشرا ویل کیږي کی اصل کې کی مختا بونځه او بشارت د بشارت زکه ورکی د آ... زکه ویل کیږي داغه خبري چې انسان لپاره خوشاله شي په شکل داغه په شکه منغه خوشحالي ترجمه د شي ښه راشي زکه او ته بشارت ویل دا بشارت کله کله تهدید د پاره راوړ راوستل کیږي ها دا بشارت کله کله تویل ده نه لیکي لذيدا بشارت بارکتو لیکو دا دا غو دا ضرور خبري دي لفظي ترجمه خو سرونه تاسو کاپي کوي لیکای کنه نو بشارت چې ده اغا ار خبرې ته ویل کېږي چې انسان ډېر خوشاله شي او په شکل معنی دغه خوشحالی ترګند شيخ کار شي او دا بشارت قران کې کله کله تهدید یعنی بب... په توګه تهدید هم استعماليږي تهدید مطلب د پاره د زورنه يره لکه وبشر کفرو كفروا زير ور کافرانت نو کافرانت به د عذاب زیري چې تاسو ته تاسو آزاد نه خو زیر نه شو کنه دلته الله او ته په تهدید دا خبره کوي د ولادازيره ورکا يې د حسین دا خبره کوي د ولادازيره ورکا نو بابشر او اوزيد ورقه کسانو ته امنو چيمان راوړې پتي شي باندې توحيد باندې توحيد منله او بو د رب کوه مسلې منله چې زه بده یو الله عبادت کوما او په دې عبادت کې والا سبب نه شریکوما امنو ایمان راوړې پر صلات باندې مخکي نبر نمبر دروښتم کې وته اشاره وشو امنو ایمان راوړې قران باندې مغه آیت نمبر دروښتم کې وته اشاره وشول او عامل الصالحات او عمل یو کو نه یک پدې چې اوس نیک عمل امنونو نقطه خبر شو چې امنونو مراد ایمان دي او ایمان هغه ایمان چې په توحید مانی په رسالت مانی قرآن مانی دا ټول خبره په دې قرآن توحید او رسالت کښتا د ایمان ټول اصول واس عمل صالحات څه مانا نیک عمل څه در د نیک عمل تعریف څه شره نو قاضي بیزاوی رحمت الله له یو عالم تر شوی ره داغه تفسیر د تفسیر بیزاوی هغه باغی کې د نیک عمل یعنی عمل صالح تشریح کړي اغلی کی اصلحته من الاعمال و نیکی ده اعمالو کی نیکی په اعمالو کی سواها شرع چی برابر دی شر سره اغه نیک عمل لې یعنی نیک عمل هغه دی چې هغه د شر سره برابر دی کده شر نه خلاف شریعت نه خلاف شره تشریعت نه راوته نه کده شر نه خلاف شریعت نه خلاف اغه نیک عمل نه دی او شریعت چه دا ولیکيږي نو د شریعت تلور د دلایل دیخه د دان سره لیکل دا خبره دا به به تفصیل نه مليږي تفصیل به و صرف یو جمله ولیکيږي مې ځکه زکات زغه تفصیل اصول لیکي ځان سره به په سبا ضرورت تمشې چرته نو به کاپي نو کېږي نمني ملي کوي دا, دا شی نه ني مې په پښتنو پزږرځي یا مانا پښتنه کوي یا بل پزږرځي پښتنه کوي نو شریعت اصل کې شریت د لایل چور دي یو سیت یو خبره ساابیتول غواړی او د شریت د لایل دي چې دغ چلور د لایل خبره ثابت دیر خبره خو شي کې دی که نه که ی ااکده ساابتیتول غواړم مزه به دغا کی په باب کې دغه شریت د لاو دلیل وړاندې کوم کهزه یو عمل ثابتتول غړم چې د عمله سوالح دی مزه به دغه چلور د د یو دلیل تا وړاندې کوم چې د عمل صالح دي چې په دې معنی د شریعت د تلور د دلیل, دلیل موجود دي کوم کوم دلیل دي یو اول نمبر کې د قران د عمل صالحه د پاره د پاره ټول اول دلیل قران دي یو عمل چې د قران نصاب تو چې دا نیک دي هغه نیک عملي لکه منځوکه زکات ورکا پښو زنان نه ځنو ساته حق نه ځنو ساته په ټول نیک عمل دي شراب مخره ز... جواری مقوا دا مکه واخغه مکه چې قرآن په دلیل موجوده دا نیک عمل دی دویم دویم نمبر کې چې د پیغمبر علی اسلام د سنتو نه باغ دلیل موجوده یعنی نیک عمل بهغه نیک عملي چې هغه د پیغمبر اسلام په سنتو کې موجوده پیغمبر اسلام هغه کار کړی نو د دې کې لګو دا لګنور وضاحت ده چې سنت تیش دی ویلې سنت چې ویل کیږي سنت اصل کې په لغت کې کی ویل کیږي لارې تا سنت په لغت کې لارې ته ویل او په استناد شريعت کې سنت ویل کیږي لار ده پیغمبر علي سلام یعنی هغه اعمال چې پیغمبر اسلام هغه کړې اغه د سنت ویل کیږي هغه خبره چې پیغمبر اسلام ویلې ده اغه د سنت ویل کیږي هغه کار چې په هغه پیغمبر اسلام غلې پاتې شوي اغه د سنت ویل دا خبرې دی ضروري دیخه دا په دې شیلو منځان پوېول سنت معویل چې سنت په لغت کې ویل کېږي لارې تا او په شريعت کې سنت ویل کېږي د پیغمبر اسلام لارې تا هغه عمل چې پیغمبر اسلام کړو ګور دا سنت درې قسمه اوس دا اول کې ځان سره دا موږ هغه د شريعت په دویم دلیل کې روان یو ښا په دویم دلیل منه من غي ګلګيایو سنت چې دې درې قسمه ده تاريخ خو بلند او او کتاب چې پیغمبر علي سلام لار ته سنت ویل کی دا اوس درې قسمه سنته یو قسم سنن عبوديه عبادت عبوديه عين ب و داليهه عبوديه یعنی هغه سنت چې هغه پیغمبر علي سلام به تور عبادت کړيدي هغه کار هغه عمل چې هغه پیغمبر علي سلام به عبادت هغه عمل کړی دی بتور عبادت هغه کار کړي و اغه تویلګي کی سونن عبودیا لکه ګورا نو چې دا مونږ کو اوس مثال خبره د سبوی مون څلو رکات ده د فرض خو د ور رکات دي کنه دغه نور دو رکات چې مخکی کیږي د فرض نه مخکی دا سن... دل موږ چويو سونت دا سونت چونکه ګنا ده ولی دا سنت پیغمبر اسلام به تور عبادت کړي دي دا نه کول ګنا ده او کول ثواب دي دارنګه غرمې موږ کې ضرور رکعت فرض دي دا نور شپږ رکعت غسونه دي ودغه سنت پیغمبر اسلام د شپږ رکعت چې پیغمبر کړی دی علاوه د فرضونو علاوه دا سنت پیغمبر اسلام به تور عبادت کړی دی دا سنت نکوال گناه دا, دا سنت نه کول ګناه ده بعض خلک اکثره نه کوي پوه شو وي فرض کوو سنت نه کوي دا ګناه ده په دې معنی ګونګاری دی او دا د نقصان د دې وجہ له دا نقصان, نقصان راغلي ده نقصان په دې راغلي ده ا چې د سنت او د حدیث مئنس کې فرق دی که یغم موږ د اخره کې وې د دې مزبون په اخره کې چې د سنت او د حدیث مئنس کې څه فرق دی سنت چې د ویل کېږي حدیث چې ویل کېږي په شوه د تدریجه پر ځان کې چې اول سنت کیسم سنت ده او سنت عبوديه هر کار هر عمل چې پیغمبر به تور عبادت کړيږي اغه یو مختلف مثال تعمادر کوم سنت موږ کو د سنت نه دي چې پیغمبر به تور عبادت دي دویم کسم سنت ده سننه عاديا عاديا عین الف د ال او ه عاديا هغه سنت پیغمبر اسلام به تور عادت کړی دي د عربو یو عادتي ځکه د هر علاقې خپل عادتونه یې کنا لکه پټکه وایل لکه د عربو ځان له پټکیو طریقه ده پټکه وې وښه اوس که سره پټکه نه ویدا نه دی مطلب دا نه چا ګننګار شو یا پټکه نه بلکه پټکه هغه صنعت ده کتاو ولونو ثواب شته کو دي نه ولو ګناي نشته زکه پیغمبر ست هم پټکه ویل نو به تورې د عربو یو عادت نه د پښتنو عادت پټکه ویل زموند پښتنو د عرب د افغانستان د پښتنو لونګي چې موږ ته ویو دا لونګي یو مولا به نه به ویلی دا خلونګي موږ شهرې موږ د ایمنګو کلچر ده ایمنګو اوراسن د رواج ده پوښوي نو دا رنګي اغه اغه کارونه هغه عمل چې پیغمبر استم به تور عادت کړي لکه لنګ اغه ویل لنګم نبی اسلام ویلره هغه به تور د عرب عادت ویل دي به ویلو ځکه ګرمه علاقو او ټایم کې با غویب بس صرف لنګ به ویلو په پښو نبی استم لنګم ویل دي اوس سړی لنګ دانا چوس لنګ بخامه کو دي نه ویلو بیا همو چې د اقوم دا خو بخیمه ګناه کو بیا و دا اوس اغه سنت دي کومه د کړه ثواب دي کومه د ګناه نشته دې ته ویل کېږي سنن عادیه چې پیغمبرستان به تور عادت کړي دي خپل علاقې عادت په تور باندې کړي دي داغه په ما او تا باندې فرض ولازم ندي کما او تا وکړه ثواب دي کومه نکړه ګناه نشته ده دویم قسم سنت دي دریم قسم سنت د کېږي سنن مخصوصه دریم قسم سنت د ویل کېږي سنن ینی هاغه کارونه هاغه اعمالونه هاغه سنت چې هغه د پیغمبر اسلام سره خاص وو هغه که ما او تا کوونه ده ما او تا بریبونه غریبو هغه سره د پیغمبر اسلام سره خاص وو لکه تلور نه ذات خزې کول او سمون غو تا تلور نه ذات خزې نشو کوله یوه له پیغمبر اسلام ته حد نو معلوم الله تعالی دا حد نو کړه قران کریم تعالی ویلو چې ده غیزان له وجوهات دي اوس دا سنت دا او شړې دا وی چې زه خوبم یو لس خزي کوم ول ما پیغمبر کړی دا په دې بلکه کافر کیږي په دې باندې ځکه قران موږ تاسو د پاره ویل چې تاسو نکاو کوي تر ترور پوري پوه شئ ترور نه زیات حد نشته د مؤمن د پاره دا سنت مخصوصه چې هغه خاص د پیغمبر اسلام د پاره دی هغه زموته لپاره نه دی دا رنګه د سنت مخصوصه یو مثال ده سومو د ظهر چې هر ورځ روزونه نیول ما،, ما او ته هر ورځ روزونه شونېوله پیغمبر اسلام مڼه کړیو یو صحابي ده هغه بروجي ډیر نیوله پیغمبر اسلام موږ خو پیغمبر اسلام ورته ویل چې ګور از ته نه ډیر هغه ما عمل کوون کېما او زه ته نه ډیر د اړتیا په ورکه ده تې دا روزانه روزيني صدا کار ده انغه آغا. هغه آغا روزانه روزونه د ما په خیال د اسلام د عمر فاروق زوی عبد عمر او د عمر ابن العازو او عبد الله ابن عمر ابن العازو د یودید ور صحابی کو صحابیو نو صحابی ور تو وی چار رسول از دینیشما روزانه روجا نبی اسلام توینا تپ ت معاش کی غالبا نبی اسلام تو او قدر او نیسا د تو ی رسول از دینم نیویشم ک دونیسا د ور تو وی رسول از دینم ی د ته نبی اسلام او ته نبی اسلام مخکی د اوسونه مده چې تر روزانه و نیسته اخری حد داوت چې حتی دا که تا کاشته د روزو نیو یو ورځ بروجنی سي ا یو ورځ بچیدته قزا کی خوري وای پدی من اوسره نبی اسلام فیصله وکړه لیکن نبی اسلام د څه وختم لا غا چې پخپله روزانه روجيني وليدي دا اوس عمل هغه د فرخاصو دا نه چوپي روزہ د چوپي روزہ دا د چوپي روزا ما د نبی اسلام سره خاص و هغه نیولای شو پوځ د دې چې عملونه د دې چې باي عملونه د نبی اسلام سره خاص وو به ان شاء الله ور سره وضاحت تو چې د سنتو مخصوصه وو د نبی اسلام سره خاص وو درې قسم سنتو تموریکل اوس د سنت ابودیه چې دی داول قسم سنتونه ابودیه نور درې قسم دي صرف د اول قسم کې درې قسم دي د عادیا او مخصوصه د به دي کې قسمونه نشته سنتونه ابودیه درې یو قولی یو فعلی ا یو تکرری یو سنن یعنی قولی سنت دا ابودیہ اقدیخان اقسام دي یو قولی سنت او یعنی هغه سنت چې پیغمبر سم ویلی دا کار وکي هغه سنت چ پیغمبر اسلام ویلي چې دا کپلانکه کار وکړي لکه نبی اسلام ویلي دي چې اسرو بال جنازه تیزی وکړي په جنازه باندې چې مړی مړشینو زر زر جنازه وکړي نو موږ څه کوو مړی یې خي دوه پر اولي پلانکې روان دي پلانکې روان دي داس موږ ته پیغمبر حکم کړی چې اسرو مشکات شریف کې غالبن د حدیث ته چې اسرو بال جنازه جنازه زر کوی علماوی کچیردا کو سهحار مرشوی شوي غرمه باید په کم کې دا مړی او که غاره مړ شوي نو ماخام باید په کمبر کې دا مړهڅکه سنت طریق داره مړی ساارول دا په اسلام کېنیزب بونه ده ځکه ددي وجهه نوبي اسلام فرموي که چې د دا مړې ن کووي چې د خپل عجر میلا او که دا بدوي چې دل خپله سازاه میلا شي ځکه زر زرخه سپاره خاورته بل حدیث کر دین نبی اسلام فرمای اسرعوا بالدفن جنازه وکړه نو به او در دفن کوا د همدې حدیث ته پیغمبر اسلام وز دفن کوا مونږ څه کوي مونږ یو ځل جنازه وشونه د دا جنازه په خپل دعا ده خا د جنازه مخکې دا نړۍ مخکې د جنازه چې کوي د خپل دعا ده پوه شئ د نه پس د دوه پس د دوا نشتره چې به خلک کینی د مړې پروتی او بیا چې په جمعې د واغاني کوي او خل په قطارونو کې زیو راځي قطارونو دا رسم دی دا, دا ریواژ دی یو کسمه او کله دا لازم او کنه دا بدت کیږي کته چې نه امړي سبب داکر کې دا, دا بدت شوخا ته مړ فورن بجیګې څنګه جنازه وکړله باید مړ فورن جکشي دا غیزینا او دفن کفن اغه وشی چې دفن شو کلمړې دا غینه بعد تقریر کیږي په قبر باندې تقریر چې غلا وشو نو سر له خپل اغه یو څا یتون ویل کېږي سورې وکره په دې معنی م ما احادیث ترې چاغه ویلې دعا به وکړي نو دریو ورځې پربه فاتحه غسل کیږي په جام باندې په دریو ورځې پربه تمبډی کوي او په جام باندې بغل دعا کوي چې لاستا باندې وبخې پوښې دریو ورځې پربه غستا فاتحه خړي دریو ورځې نه بعد بیا په جام باندې مړی د پاره پیغمبر ستنم نه دی او نه ویلې دغه د می بیا غ بعد که چر د خارج ک او بلځ کې او کا بعد راغو دو کاه بعد راغو یا جیل ک او را خلاص شو او تا له راغ بیا به ان له دوه وکي تاله به غم راله ځان له به دو وکړي بیا دانی چې بیا کار بادممه او د اطلاوت مون پهې تلاوت ی سم جوړ شو دی دواله به ځ کار لاوت وکه لاوت وکه دا پ غمرست کړي س کرا و کړيدي یو ش جوړ طلاوت وکه س اطلاوت کې کو ځان له ودا کوم رسمه جوړ کړې چې ته خامخدا دعا لازم دعا له بتو کاری سره بزانسره به شتار تلاوت وکي نه بس بل را لړسا بس ودې لاس جیکي بس پرړه کې بد هغه ودونه پوښیش دا ما پرل دعا لر غلې پرړه کې بد دعا وکي کغه سره یا الله وبخي او کوم مشرک یا الله خري چې د خلاص شو پوښې او دعا وکي او زه به کوړل دا اول قسم د کولی سنته چې پرګمست هوکم کړی خپل کې کار داسه وکي دویم قسم سنته عبوديه کې دي سننه یعنی فعلی سنته پیغم په خپله یو کار کړی دی سابق کرا ولی دی په یو کار باندې فری سنت ته چې پیغمستته پخله یو فیل کړ یو کار ک کړړی دی ی عمله کړړی دی هغ ته کېږي فری سونه او درم کې سم سونه او بودیا درمې سم تریری سونه ته دا به یاد او دا ب کې چې د نوواورم دکه دا ډیر ضروروری مسله ده د سونهو په د اکام په د غهظان پو یول درمې سمد تقریري سونه ته تکوال قاف سریکل کی قندار قاف تقریری سنت تقریری سنت مطلب تقریر نه تقریری سنت مطلب دا چې پیغمبر اسلام مخ کې وکړ شوی پیغمبر اسلام هغه من غل شوی د پیغمبر اسلام دا چوپاته کېدل د دلیل دی چې دا کار صحیح دی ځکه کدا دا وو نو پیغمبر اسلام ومن کړي دا کار مکووي دي ته حقیقت تقریری سنت تقریر معنی پوه شو چې پیغمبر اسلام مخ کې وکړ شوی صاحب کرامو کړي نو به اسلام من کړي ني دا کار مکووي من کله نه چوپاته شوی با کار باندې نو د پیغمبر سره چوپاته ګدل چې شره دا د دلیل دي چې دا کار صحیح دي ځکه کار غلط وي پیغمبر اسلام مو ته چې دا تاسو دا کار کړئ دا غلط دامه کوي نو موږ وویل چې سنت موږ وی چې شره ضرورت دلیل دي یو قران دي دویم سنت دي پیغمبر علی سلام بیا سنت ویلې کې پیغمبر اسلام لا ریته د سنت به درې قسمونه دي سنن عبوديه چې بطور تور عبادت وکړي سنن عاديه چې بطور تور عادت وکړي او سنن مخصوصه چې هغه پیغمبر اسلام سره خاص دي به دا سنن عبوديه چې د اول قسم دا به نورم په درې قسمونه دي قولي فعلي او تقریري قولي چې پیغمبر حکم کړي جداکار دسیو دا کوي فعلي چې پیغمبر په خپل او صاحب کرامو دی په کار باندې او تکريري چې پیغمبر استم مخ کې یو کار کړی او پیغمبر وته نو او مونې نو او مونې کړی چوپاته شوی چوپاته کېدلم دا چې دا کار جائز ده دا, دا, دا, دا پیغمبر استم سنت دي پوښه تدیدی په پوری پوښه نو دویم کیسه ده شر دليل تشره سنت د پیغمبر علی سلام ک یو سړی یو عمل ثابته ول غواړي چې دا کار د ثواب کار ده دا نیک عمل ده نوغبه دویم قسم دلی <سؤال> تشینه په وړاندې کوي چې په قران کې نه وي سنت پیغمبر علیه السلام نه ک پیغمبر اسلام کړي هغه کار او بودیا په سنت کې کولی فعلی تقریری متو هغه کار کې که پیغمبر نه یې نو شامی دکړي شامی علماء ترشه وی دا لیکلي چې ترکو ما ترکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کار چې پرخه پیغمبر اسلام هغه سنت ک فعل ما فعل رسول الله صلی لکه څنګه چې پیغمبر اسلام یو کار کړی کنا هغه تمون سنت ویو دا غره کې یو پیغمبر ستا یو کار نه دی کړی دا غی نه کول سنت دی دا تعریف د پدېشي ما ځان پوهیږي بعض خلک وایي وایي چې ګونا ده مګه خیرات کوڅه لیختي کو دی چې ګونا ده موږ تو کار پیغمبر نه دی کته دی چلوختي لا ثواب کارنه وی دین حصنه غنی دا خو رسم شو ریواژ شو نو رسم خو اسلام نه او کته دا ثواب کار دی پدې کې ثواب د چوينه کې دا, دا بدعت شو ځکه دا پیغمبر اسلام د سنت نه ثابت ندي د صحابه کرامو د عمل نه ثابت ندي نو سنت دې تمولې کې چې څوکار پیغمبر نه ډېر کړي واغ نه کول هغه کار سنت دي ښا اوس ګره لاند مثال درکمه مونږ چې کله پاتیا ته مونږ کینو دا دا پا نو پاتیا ته پورې چې مونږ د اشد د درې رکعاتو او د څور رکعاتو مونږ کې په دویم رکات کې چې پاتیا ته مونږ کینی نو پورې به اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد تر دې پر بوتمونږ به به دریم رکعت لږیږي کچیرتا قصدن ته علامه صلو شروع کړم زه خراب شم دا وسر نه راګرځه قصدن او کچیرتا غلطی کېدنه علامه صلو ویل شو نو سی داسو راګرځه ولله صلو کې چې ګناوه ته نوڅ پکې هو علامه صلو وکنه چې موږ دې په خراب شو دا ویلې یا سی داسو د من راغلې آلته پیغمبر ستام دې کړی پیغمبر ستام او صاحب کرامو عمل دغه و دغه دی په داغه باندې مونږ خرابېږي دا نه اذان لا اله کې الله الا اله الاک يا خيره دا محمد رسول الله ول څه محمد رسول الله نشوي په اذان کې اخر کې څه ګناه خونه واخلو ټکړه پیغمبر د الله نبی اسلام پیغمبر د خوېل به ودا کنه قوله لا اله محمد رسول الله نشوي له صرف لا اله الا الله په اذان په ختمه څه ګناه خونه وکنه څه ګناه اول چې پیغمبر د غلت د جملنه د صحابه د جملنه د ویلي سپه شو د بعض خلک کوي و یا دا پلانکې کار چې زه کومه وای غون کې ده وي خو دوا ده که نه دوه نه مونږ دغه دوه چې ته به کومځای کې کې دا پیغمبر نه ده کړی دا پیغمبر نه کول د د سنت دي او سپول شو به د کار غخبر منخ اوسی چې نه ځ کومه میلات منه ووم اوس د سونهتو نه پس په جمعه دوعا کومه بعض خلککه زمونږ په خلکو کې چې سنت کله وکي په جمعه نو نو چې سنت له حالې حد ک چې د نه پس دوا چردا ځان ځان له د ثواب لري د قبليګي نو مناسبه په سنتو کې فرض بووک کې سنتونه به جک شي چې سنت کولو کې نو بیا اخیره کې برا غشي او بج په تیز تیز تیز باندې دعا شروع کی وي چا آغا آغا کی. دا دا چا غو مصبات یا غمن ټول مونږ غلط کیو او بل دغه دغه موکه باندې کول د پیغمبر خو نه کړی خو اوس یې چې دغه څو ګنا خو دعا وکنه دغه څو ګنا ده سوال وکنه ګنا په کې چیرې نه مونږ چې ګنا په دا ده دین کامل دی که کا نه دی کامل دین دی که نه پوره دیین دی نوکه دا دین دی نو پیغمر دا کار نه دی کړی ته د نه خ نو یا خو تا چې پیغمر اسلام دا دین کامل مونته نه د پریخه پوره دی د مونږته نه د پریخې دغه د سونهو نه پس په جمعم دوه پیغمر نه پاته شوی وه دا عمل دا پیغمبر نه سواب عملو پیغمبر نه پاتې شوی او ساحاببه نه پاته شوی او ځ اوس پوور یا خوستا دغه کده نه ده په دی نه کوې په پیغمبر استام پور کړی چې پیغمبر استام نه دې کړو ته به وی لیکه زم سوالدارې چې ته وې چې نا دین کامل ده پښو نو تی به چې دین کامل ده تبې خو ګره شودي چې کله ګلاس کې ډکی اوس کته په دې شودو کې او وره چې نورما ته شودي خرابې کېنه ته لېګم خرابې او کله شودي چې ته نیمه یې ګلاس کې نو کدي د نور شودي وا چې نه غنه خرابې پښو نو همدارنګې دا دین پوره ده دې کته نور عمل له زیاته کنه د دین خرابيږي پوښه پیغمبر اسلام ویلي چې یو سنت یو بدعت سره یو سنت دنیا نهږي یو ځکه چې یو بدعت جاری شي کنه یو اغه کار چې پیغمبر نه کړې نو اغه ځکه چې د پیغمبر یو سنت د دنیا نهږي پوښه نو ډیر د ا, آ،, آ، لکه له قبر په خول د ام بدعت ته کبه تورې ثواب کې پوښه نو بیا مولانو هله کړل هلا چلیکړه ټگی کړې دا وایره د اخبار د خام غون تلیکر خې نه پری خې چې چمنه ون کړل شوی دا بس و دغه بسغه خام چو هغه دزدارې دغه خام شو ینه دا تعبیر دا غې نو ور کبرم خام شو او پو خام شو غرمانم خوایشم پوره شو د انسان او د سنت چې خام راځین او خام پوره کړو دا چل ده. کبر با دی کبر به یو لښ نه جګې نه پوښه روډیر د نو چ سونت چ دي تر کومه ما کر رسول الله صلي الله وسلم سنت پر خلغه کار چی پیغمبر نه دي کړي ا سونت دي كف ال ما فعل رسول الله صلي الله وسلم سنت لکه چی پیغمبر یو کار کړي دي اغه سنت دي کنه دارنګه چی یو کار نه دي کړي اغه سنت دي پوه شئ یو بل خبره یو کو چی سنت او حدیث کې څه فرق دي دا اولي کیسه سره پس سنت او حدیث کې څه فرق غره هر سنت حدیث ده د جمله ولیکای هر سنت حدیث ده لیکن هر حدیث سنت نه هر سنت حدیث ده یعنی هر سنت ته حدیث ویلشه لیکن هر حدیث لا ته سنت نشی ویله یدی مثال نوذر کوم په جمله باندې پوښی مثالونو سره اوله جمله ولیکای ځان سره چې هر سنت حدیث ده لیکن هر حدیث سنت نره اوس په والاړه باندې کل حدیث خدای کنا والاړه باندې وبس کل حدیث ته حدیث کړه دي چې پیغمبر سره په والاړه وبس کلی په وخت د ضرورت کې لیکن دا سنت نره سنت شه رې پناسته باندې اوس هغه ناسټ باندې وبس حدیث ته لیکن اگر سنت ده کوي چې هر سنت حدیث ده لیکن هر حدیث چې اگر سنت نره دانه دا کتاب کې حدیث کوری تو وې دا سنت شو ماخه کتابي کتري چ حدیث ته ځپه دی عمل کوما ولاله باندې کول بخاری شریف کې حدیث چې پیغمبر اسلام په ولاله باندې متیازي کړی دي اوس په ولاله باندې متیاز کول حدیث نه لري سنت ویل کیږي د پیغمبر اخیری عمل لا کی. آو عمل چې طول مر کړی هغه ته صورت ویل کیږي سنت د پیغمبر اسلام اخیری عمل او عمل ویل چې طول مر کړی کوښوبه باندې اوس په ولاړه باندې متیاز کول داغه سیده حدیث خدای ابو خاری شریف کې په یوه یعنی کتاب کې باندې حدیث راغلی او تو خوده شي نه شوی چې داغه سنت شو کوښوبه دا رنګي په چپل کو کې منس کول پیغمبر اسلام مونس کړي چپل کو سرا لیکن دا اوس حدیث ده لیکن سنت نه ره اغه یی صرف موکا کې کړي د جواز پیدا کړي چې موکا کې ضرورت د پاره کار کوي شه پیغمبر تم دا خوده لیدل د دېر داس دي ځکه په حدیث کیشته لیکن هغه سنت نه اغه صرف یو ضرورت ته ټایم کې کوې شي بوشن بعضی غلط چي دي اغه وی چې موږ صرف قران او حدیث منو صرف قران او حدیث منو اغه چې ده دغه ته نقصان پیدا کوي دا منس کی چي کړه ته دا تعالی چې منس چا قران او سنت تشریح کړي رې چې دا سنت دی او دا حدیث دی وردا فقه ولی موږ فقه منو احناف فقه دا حنبلیانو فقه دا مالکیانو فقه دا شفاعه فقه دا ولی د دې فیکې موږ ته ویل چې دا شې سنت او دا شې حديث دي د فیکې مشخص کړئ لخه حدیث کو خپل له منو متیازي دي پناست منو متیازي دي کو خدانه دي کړي چې دا سنت ده او دا سنت نه ده دا حدیث کړي مشخص شي وي کنه چې خپل له منو بس کل سنت دي او نه دي دا حدیث کړي مشخص شي وي خو کتاب کې دا حدیث سره غلې چې خپل له منو او کتاب کې دا حدیث سره غلې ده چې پناست منو وبښتا پیغمبر اسلام سکلی دی کتاب کې را را دا راغلی چې په ولاعل باندې کول شتا او دا راغلی چې پناست باندې امتیاز کول شتا کچیر ته دغه فکهانه وي موږ ته تشریح کړي نه وي چې دا حدیث شریه دا او سنت دی او دا حدیث شریه دا او سنت شریه دا جواز دی صرفه کدا فکهانه وي موږ تک وله موږ او حدیث کې راغلی چې امتیاز پیغمبر په ولاعل کړي دی نو به په ټولمر بولاله باندې امتیاز کوي ځکه حدیث نه راغلی چې دا سنت کنه دا شهم چا چاواځي کړه ده دمو ته فقهه واځي کړه ده او هغه مطلق چې تلور کوم فقهه دي مطلق په ټول دنیا مې چرایځ دي تلور فقي دي یو احناف فقه ده یو د شفاعه فقه ده ایو د مالکانو د هنبلیانو ده په دې ټوله غټه فقه ده حنفیانو ده امام شافعي رحمته الله عليه هغه خپل ویری دي چې دغه نور دری فقه چې کوم دي هنبلیانو مالکانو شفاعه دي دری وړو فقه د احناف فقه نه خامه خامه راستغه ست ده دا, دا نور درې فیک چدي زکه امام ابو حنیفه په اجتهاد کې واټ امام تر شوی ده پوه شو امام شافی رحمت الله علیه په خپل وی چې څوک د امام ابو حنیفه د فیکنه امداد و انلی هغه په خپل اجتهاد کوي نشي هغه په خپل حرفه کوم دعوان کوي نشي پوه شو لند دې معنی اوس ګر لاندې یو بل مثال درکم خبر اوږديږي خدا خبره ضروري ده یو بل مثال درکم حدیث کړه انم الاعمال بالنیات په دې وخت خب کې خبر مې ځان پوه وکړ انم الاعمال او ب... دا حدیث کړه او کنه بخاری شریف کې مشته مسلم شریف کې مشته نور کتابونه کې مشته انم الاعمال بالنیات اوس عمل د امر په نیتونو معنی ده سیدا ته چې نیت دیوونه کومز دنه کیږي نیت بخامه فرض ده نیت اوس مونږ وایو چې نیت ب کوم شکل معنی کې دا موږ د تشریعه چې کوم خلق صرف قران او حدیث منيخه چې هغه وی قران منما او صرف حدیث منما دا فقه او دا نور لانی کیسی نه منما موږ ورته چې د حدیث کیفیت چې حدیث کیفیت چې نیت باید څنګه وکي دا موږ توس د حدیث ثابت کزا عمدا خلک د چې په خپل نیت کول د ناروادی نیت کوم درکات او د خلاص هغه کوم نیت ده دا ویچ دا نارودا کار سین نه نه موږ ورته داته چاو ویلي حدیث کې خدا نه ذکر شوی دی چې په خپل باندې بکه او په سر پرړه کې براولي اراده بکه دا, دا تشریح حدیث حدیث دا حدیث دا او حدیث کې نشته او ثابت کومه حدیث نه زه حدیث نه ثابت وي او څوک نشي ثابت وله چې سړی کیفیت د نیت ثابت کې خو منځان پوي کوي د خوشط چې نیت بکه نیت په کوم شکل کې دا تشریح او حدیث کې نشته دا به فقهاو تشریح کړي دا چ نیت بده سکه چې پر وړکه په اراده راولې دا نیت ده پر وړکه کې اراده راوستل نیت ده څه پوښښ بده معنی خدا غن یو بل مثال درکمه موږ چې تشخيص کو چې دا شی فرض دا سنت ده او دا واجب ده او دا شی مستحب ده داشت کنه دا شی فرض مثال خبره یو عمل ده دا فرض ده یو عمل ده دا سنت ده یو عمل ده دا واجب ده یو عمل ده دا مستحب ده دا دا اوس حدیث کې ثابت کړه چې پیغمبر اسلام ویلي دا پلانکیشه فرض ده دا پلانکیشه واجب ده دا پلانکیشه مستحب ده دا پلانکیشه سنت ده حدیث کې ثابت کړه به خبره پوښیږي یی نه دا یی نه دا د ډیګری نجوم ورکو دي یو ډیګری ده فرض ده عملونه موږ ډیرانه ورکړي کنه مرتبه موږ ورکړي دي یو د عملونو دي چې هغه فرض یو د عملونو دي چې واجب دي یو د عملونو دي چې هغه یو د عملونو دي چې هغه مستحب دي دا ډیګرین درجه چې تعیر کړي دا درجی ته حدیث ثابت کا دا دا درجی فقها ورکړي دي موحدثینو باندې ورکړي ته موحدثینو کار صرف حدیث راځه مقول دي هر قسمه حدیث راځه مقول دي په شو د فقها کار دا کار نه ده چې صرف سنت هاد را جمه کی چ هغه د پیغمر عملی بس ټول عادس را جمه کويی ې د د مدیسینو کار دی د فکهو کار بیادارې چ هغهه بیا دا ډ و کېړونله تشخی چېې مونږ تاته سانې کې منږته او دا ل باو په دی باندې دویم کسم دلیل د شر هغه سونه د پیغمره اسلام دي او درم کېسم دلیل د شر د ن کامل لپاره هغه چې شې او کوال د س کرامو یا افعال اصحاب کرام ان صحابی چې د دلیل زموږ تاسو لپاره لکه دا شل رکات تراوی دي شل رکات تراوی چې په څلور مزابونو کې څلور واړو فکو کې دا متفقه اشتهغه ده د دوی فیصله ده چې تراوی شل رکات دي اوسې د احادیث کې به مشخص شل رکات نه راغلي لیکن دا فیک چې شل رکات کړی داولې چې عمر فاروق رضی الله عنه شل رکات باندې صاحب کرامو درولې دي عمر فاروق رضی الله صاحب کرام درولی په شلو رکاتو باندې دا صحابه دا عمل علیکم بسنته وسنته خلفای راشدین په تاسو باندې زما په طریقه باندې عمل کول او زماده خلفای راشدون په طریقه باندې عمل کول لازم دی نبی اسلام فرمای دوهم دو خلیفہ راشد عمر فاروق زلالان هو هغه په خپل زمانہ کې شل رکاتو باندې صاحب کرام راجم کړو تاسو په جام باندې بشرک تراوی کوي دا کار چې دا غن شروع شو ترنه نه پوره ش لکهته ترراوی کېږي او چور وړم مضبونه په ماې متفق دی چې تراوی شر کاته دي او دا ولی شر لاتته دي دی معې دا ځکه دا دی او صحاببي عمل دی او دا ظاهره خبر ده چې سحابي ځان نه عمل نه کوي خام مخ هغه پیغمبر تن بیادي دللی یا به خام مخه هغه به پی غمر ته شو یا اووریلی نو دریم کسم دلیل د شره د نیک عمل د سابت ته د پااره چې صاحبي صاح کرام او تللورمېسم دلیل د شې دپاره هغه اد دی د ی مشت اجاد دی چ رشت... مشتین مطلق دی نام چې کو مضبون وویل او دا نور مشتین چېې چلور وواړو آ... مضبونه نه لاندې دي پوه شو وامو صالحات او عمل کوی ن کو او بشر لې او زییرې ورکه کسانو ته اماو چې ایمانې را وړی دی په تو یدمانې قرآ مسارعت باندې عامل صالحات عمل کینیک نیک عمل چی شه شو اسمله وې نیک عمل چی شه د نصابی تی اول کې قرآن, قران نا دوم چی شه ثابت دی د سنتو د پیغمبر اسلام نه دریم چی شه نصابی تی د صحابهونو صحابهونو او د تصورم چی شه نصابی دیو مجتهد اجتهاد کړي په دا نیک عمل دی چې تلور ور و دلالونه دلیل نه نا. پیو کار باندې هغه نیک عمل نه ده ه کممل ل دی چې چې یو ن یو کارمنې د چلوور وواړو د لای نه د یو دلیل ل موجود دا کامل نه شو. نو وبشر الذين زير وركه كسانو ته امنو چی را راوړل وې او عمل صالحات او عمل کینیک د شر مطابق عمل کین ان لهم زير ورکا ان لهم ان لهم جناتن چې دوی له جنتونې تجریمن تحت الانهارو چې بهږي بده وونو د لاندې دا غینه ولی نهرونه کلهما نهرونه بیا په سورته محمد کې آیت نمبر 53 کې بیا د نهرونو وضاحت شوه ده چې کوم کوم نهرونه وي پشتو غشته مس پارا محمد کې چې ایا ته مر پینځل سم کلاوی مسال الجنت الٹی مثال د جنت صفت د جنتا غده وعد المتقون چې واده کوي چې متقینو سره فیها پدی که انهارونه نهرونه به مین ماینا غیر آسنه د وبونه چې نه به بد بویا شوی یو کیسه نهر به د پاک بو دنیا کې خو بګند کی کنه جنت وبو پاکي دندکیږي بنا او نهروم له لبننا او نهرونه به د شودو لمي ته غیره طعمه چینه به بدلی نبه بدل شوی خونداغي دویم قسم نهر به د شودو هارو نه او نیرونه وي من خنده شرابو ل دتل ل شاریبي نه چې خوند به ورک سکون کو تا قسم قسم شرابو نهیرونه به دریم او سررم کوسم نیرونه و هارو نه او د د جنات شراب چې دي اغا به انسانله بد خوندم نهیر کوي انسان بهقيیم نه لقيم نه دونه شراب خوندم بد کوي او انسان به تو لقيیم پهځان نه خبرېږي او د جنت په شرابو کې خوند به م لزت به ماغوي دی نه به او خون به او مزه به می وانهارونه او نهروونه به مین اثر مسفہ د د شاتو صفاشونه څلور قسم نهروونه د شاتو د ضرور قسم نهروونه په جنت کې به ایږي تو ان لهما دوی له چي دوی له به جنت جنتونه تجریچ به ایږي ومن تحت انهار د ونه د لان د غینه ولی كلما هر کلچي رزقو منها خوراک ور کړې شي د غینه من ثمرات د میوونه ریسکن هر کلچي خوراك ورکړ ورکړې شي مین ها د میوونه د جناتنا مین سمارتن د میوونه ریس کنده پاره د خوراك نقالو وی بجناتان جنتیان ذا حاز ها ذا مثل الذي د مثل ته حذف دي ها ذا مثل الذي د چې د هغه میوه ده چې په دنیا کې رکړې نه ونه ځکه د دنیا غو د میوه خو بني خوند خو د جنات جدای ها ذا ها دا پشان د هغه ده د دا پشان د هغه میوه ده روزیکنا چراکړې شو او مونږ تامن কবলو په خوا په دنیا کې دا مالټه خو د دنیا غو د مالټه رنگ کې ها دا مال <سؤال> د خو دنیا ته مړ دا د ام خو دنیا غو د ام دې د شابرې خو د دنیا غو د شابرې دا وو او تو او حال مخ کې وو او او حال دارې چې متشابهنا هم رنگ په شکل کې نه به هم رنگ په خوان کې مثلت په وصفت کېږي خان یعنی شکل دنیا دنیاونه شکل دي د امونو د مالټو د میوې و غیره لکه خون به د دنیاونه خو نهي خون حدیث کرا دي چې ادم سوچ کې نشري د جنت د خوندونو د جنت د مزو زمو سوچ کې نشري دغه د خوندونو د مزو نو ولی به هم رنگ د دنیاونه تي چې تاله چل بدرزي چې تاله په خوراک کې اسانه ني ځکه به دنیا غونې می ووي په شکل کې لکنخوا به د غې جو د هررسه والله همفی او دوی ل بوي په دجنت کې واژ متوارتتونونه بی بیایانې پاکې پاکې یو غ پاکیوي پاکی. پاکی ببدنیلی حاز او یو پاکیوي خللاې لحاز نه جنت کې خو به بدن له حاز اوخواام مخوا پا کې ور سره سر به اخلاې په دنیا کې یا ښه یا آزاد نمراد جوړه دغه خا. خزه خاوند وړتې لکه جوړي به پاکه پاکه یعنی خزل به میړه پاکه میړه به خزه پاکه او اخلاقی طور سره به پاکي او بدني طور سره خو باسم په پا دنیا کې خو بعضي نراني اخلاقی تو سره به پاکي خو بدني طور سره خيرني او بعضي خزي چې هغه بدني طور سره پاکي خولې به اخلاقی طور سره هغه سر سر آخلاقی, سر اخلاقی سم نه او ټول خاص به بد اخلاق منو رکشي دا خزي پوښښ او خاص کلمې ډون سره نن زموږ په دې معاشرکه پوښښ اخلاق د مېړو سره د خزو ډیر خراب دي خزه دا غوړی چې مړه خزه کی خزه زموږ په دې معاشرکه دا غوړی چې مړه شکی خزه کی دا غي د وژن په خزه کې بیا غلط غلط خو نه ران نوزي ځکه هغه ځان دشي غنیل کمېړو حدیث کړي پیغمبر اسلام وی وی چې پیغمبرستان فرمایي وې چېر خزی مان لائناتوريږي ټټول شپه میړه ته نه خپې شپه باغې لائناتوريږي په شوې داغه حدیث کراځي چې په جنت کې خزی او په کې خزی ډېره وي موقته ولی خزی ډېره وي وې دا خزی د میړه ناشکر دي ډېره نو پیغمبر اسلام یو خزی وته چې څنګه ناشکر نه پیغمبر استم به لري او وکړله وې خزی ناشکر دسی دي چې میړه په ټولو مرخه لبا اهمیت ور کوي دا خبر وني خو چې وا خبر خزي ونه منل دي میړې ته خزي ونه منل بیا خزه وتوی تا چي کړې دي ما لپاره تا چي کړې او تا او دس تا دسي دس بیا ترڅنور دس تیری نو په دې وجه باندې پیغمبر وې دا خزه به جهنمي چې دا نه دي نه شکر دي چې میړې به ټوله خواري کوي لانجي کوي کونجي کوي خو بچو ده پار کوي کنه لیکن کایو ناشکر یو کیو خواهش نه کی بس بیا د میړې د پار کافر د خزي د پارا پوښه او د صحابو د ساب کرامو د خو خدای عملو چې هغه کې سکړې و چې دغه صحابۍ خزي زوي اغه برښوې ده میړه راغلی ستړې میړه د ندی وی چې زوي لري مرده د جګاپدی پوج دا میړو می ستړې ده د بوز د ټنشن د منه بوج ده زیاته نو خزي وي چې پریدا سه خو مرده وسنګه کې خو دې ده و سبي په خپارامه دا واره مو کې سبي په پارامه نه بیا کفن د پښ پداسې مې چې میړه راغلی ده اغه میړه د ندی وی چې زوي ده مرده کې او مریض څو ورځې پوښ نه خله میړې چې دې خو پیغام او شوي به ليزوي دې وده نه میړېم خو پیغام او ده ده. او سبي چې راځي ښه او تخزي ویل دې چې آرام شوي دې خو آرام کړي به او توری چیز وي بټ دې ناغه بیا سکون سره بینبېست هم چې خبر شونه بینبېست ما خځ د دوغان غختري دعا دو یې کړي چې ددسي خزه چې میړې دومره خیال کړي دې میړې ډېر حقوق دي ښه ډېر دی زیات حقوق دي نبی هم فرمای چې دا میړې غون بدن دا د د دسې داونو ډکشي جادانانه و نه کوي زه کوي او دا ښ او چټی که نه ټولو بدن بیا هم د میړ هاک نهپوره کي تو به دررجه لای میړه لګ کړي بل حدیث ک راځین نو بینا کچیر کچر ته سجدده جاهز و ما خ لویل چې مړلی وکه پوه شو نو والله هم او دویله بفیه په د جناتې ازوا جنبی بیاې مو تو حارتتون پاکې پاک هم او دوی بفی په دجننت کې خالیدون هم میشه همیشب ګوره د کامل بشارت اخری خبر کومه کامل بشارت دی اول کې انسان دوه کارونه چ یو ایمان را یو عملوکې او دله پاه به جنت ټول اول انسان دپه د ی اوځ ضرورتی چې ځایې خپل کوور انسان ټشن کې که نه خپل ځای می نه شته او به جنتون به باغونه کیو بګلی به یهوې د یو با چا به یو دو هم چې کله دله ځای میلا شي نو بیا ته پاغې کې د عبو ضرورت دی جو بنای ناګه ځکه چوکنووسیږي داګه پر انهار ولې وي قسم قسم ولې بد بچای کې نشا ته د اوبود و غیره غیره جو بکلو ته ملاوي شي په ته خوراک ضرورت ده دریم قسم کې الله وی چې د لپاره به خوراک خوله چې کل خوراک ته ملاوي شي نو بیا څلورم شي لزرتي تشي یو یو دوست یو ملګری لا میړه د خې او خې د میړه ضرورتي الله وی د جوړه جوړه وي یوازې بنای تنګی نه او کتا سره ارتښت ته کوته یوازې ته یوازې نو بیا تعالی رشایم ملک بهوسیږي کوم یوازې شوي طلبه شایي مال خوندل کوي نو الله به له جوړي جوړي وای قانونونه وای او کلا کلا د هر څه موجوده خو همیشه نه انسان داسې پدې کیږي دار څه نو الله و هو فی احد بدی پدې کی همیشې دا کامل بشارت ده ښه مکمل بشارت ده فیل لم تفعلوا پس تفعلو. او که چری تاسو و نه کړو دا کار ولن تفعلوا او هرگز نشه کولای دا کار اندی نشي راوړلي فتكن نار التي نو يرګ د اور الیة غورنه وقودها چخشاك داغي ناس او خلک دی ولحجاره او گټي تیګي دی اعدت للكافرين تیار کړی شوی د پار د منکرینو وبشر الذين او زیری ورکا کسانو ته امنو چی ایمان راوړي اپ او بودو ربکوم صلیب باندې توحید باندې و عامل صالحات او عمل کینیک نیک عمل چې د شریعت مطابق کیږي چې د شریعت په دلیل نه یغنی کوم عمل نه ده که تومره نیک کاری که خیراتی که دوایی که هر شي خو که شریعت په دلیل نه یغنی کوم عمل نه ده ان لهم زیر ورکه ان لهم چې دوی لبوی جنت جنتون تجریمن تحتها چې وی کی بدلانه د ونه دا, دا غنه انهار ولي كلما هر کل چ روزکو خوراک ورکړې شي من ها د جنت من سمرتن د میوونه ریسکند هر کله چې ورکړې شي من د جنت نه من د میوونه ریسکند پاره د خوراګر اول رزیکونه مراد ورکړې شي هر کله ما هرکل چورځکو ورکړې شي من ها د جنتنا مین ثمرات د میوونه ریس کند پاره د خوراک نو قالوا وای بدا جنتیان ها ذلزی ها ذا مثل ذی دا میوه په شان د هغه د روزیکنا چرکړې شوی و مونته من قبول په خوا دنیا کې و تو او حال دارې چ ورکولې بشي بهې د میوه متشابهنه هم رنگ په شکل <سؤال> کې او نه به هم رنگ مخون کې او د وی لبی په د جنت کې ازواجن بیبیانې جوړې متهرهتن پاکی پاکی کی پاک اخلاقی او بدنی دوه تور سره وهم فيها خالدون او دوی به په جنت او دوی به په جنت کې